wa marhaban alhamdulillah was al salatu was salam ala rasulillah sayidina muhammad bin abdillah wa ala alihi washabbihi wa, wa mawlahi amma ba'd tabayna takufu islam fa'ada yakum himili allah jalla wa ala vilakum salia bana mtume muhammad sallallahu wa sallam nakukumbushana masail ambayo yanafungamana na ibada hii tukufu ya funga e, tunaendelea kutaja wale watu ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala amewapatia ruhusa ya kula mchana wa mwezi wa ramadhan Tulitaja huko nyuma na kwa wale ambao wanafuatilia basi wanakumbuka wale watu ambao tuliwataja Allah tabaraka وتعالى aniwapatia ruhusa ya kula mchana wa, wa Ramadhani. Lau hii tutomwangazia mtu mwingine ambaye ni alhaidhu wan nufasa. Yule mwanamke ambaye yuko ndani ya siku zake za kila mwezi. Na vile vile kuna yule mwanamke ambaye amejifungua, amezaa. Sasa yuko katika damu ya uzazi sheria imewapatia ruhsa ya kula mchana wa ramadhani kisha ikishamalizika ramadhani watakuja kulipa zile siku ambazo walizokula ndani ya ramadhani qalat ummu mu'minina a'isha radiyallahu anha amesema huyu mama wa waumini ambaye ni mke wa mtume sallallahu alayhi wa a'isha allah amuira Asema laqad kunna nahidhu inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kwa hakika tulikuwa twapata hedhi wakati wa mtume sallallahu alayhi wa sallam fanuamaru biqadaa'i ssaum basi tulikuwa tuamrishwa kukidhi ssaum yani wanamrishwa kulipa zile siku ambazo walizowacha ndani ya mwezi wa, wa ramadhani wakati wakiwa katika siku za kisha sema Aisha radhiyallahu ta'ala anha wala nukumaru biqawa'is salati wala hatuamrishwi kuqidi swala au kulipa swala hii ni rahma ya Allah tabaraka wa ta'ala na vile vile ni rahma ya sheria hii ya Uislamu imeweka mambo kuwa ni sahali mambo kuwa ni mepesi inna ad yusurun hakika dini nyepesi tu wala yushad hada ad ahadun wa ahad ahad ad-din ahad uzito katika dini hii itamshinda kwa mambo ni mepesi sana ikiwa mwanamke ameambiwa yeye atalipa siku alizokula ndani ya nini ya ramadhani lakini wakati huko katika siku zake akiwa cha swala sheria imemsamehe. hizo swala ambazo zilimpita katika kile kipindi chake cha damu yake ya mwezi ikiwa ni siku saba, ni siku tano, ni siku 15 sheria imemsamehe hizo swala kwa hiyo ni rahma kubwa ya Allah Tabaraka wa taala labda ingekuwa mwanamke kulipa hizo swala ningelikuwa kuna uzito mkubwa sana Allah angalia jambo ambalo mtu analiweza. Kwa mtu kama vile tuseme alife swala 5 eh, kwa siku saba times 5 times 7 itakuwa ni swala ngapi hizo mwanamke ata, ata, ataswali Kwa hiyo hii ni sheria ambayo ina huruma, ni sheria ambayo ni, ni nyepesi. Kwa hiyo Aisha radhiallahu ta'ala anha Asema walikuwa likuwa na Mtume sallallahu alaihi wasalla kukidhi ile saumu na kulipa zile siku za saumu walizoacha vilevile hawaamrifi kulipa falah Hadithi hii iko katika sunanu Abi Daud na ni hadithi sahihi Kitu ambacho tunataka tutambue leo hii kuna maendeleo mengi mengine ni ajabu ajabu kwamba kuna dawa za mwanamke kuzuia ile damu yake isitoke ya mwezi sikuizwa watu hata wakienda haji mwanamke anaona ngoja atumie zile damu anazuia ile damu isitoke kisha apate kutufu alkaaba kwa sababu haifai mwanamke kutufu alkaaba akiwa katika nini katika siku zake sasa masala haya ulama wamezungumza je yafaa mwanamke kutumia hadhil khubu التي tamnau العاده الشهريه في رمضان kwamba mwanamke je yafaa kutumia hizi tembe ambazo zinazuia ile ada yake ya kimwenzi ya kimwezi au inazuia ile damu yake ya mwezi katika mwezi mtkufu wa Ramadhani ili apate kufunga mwezi mzima sasa naona mgoja mimi nitumie hizi dawa hii damu isitoke apate kufunga mwezi mzima Katika aqwalul ul ulama katika haya masala al-Imamu Ibn Baz rahimahullahu ta'ala asim mara nyingi twataja hawa maulama kwa sababu ni maulama wa karibu na kuna mambo mengine ambayo ni ijtihad hayakuwa wakati wanani wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ama mambo ya kuzuia damu kwa eh, kutumia tembe haikuwa wakati wamtumia, wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kasa ulama wakajitahidi kuchambua masuala haya ili kuwafahamisha watu. Ye asema hivi la haraj fi dhalika an ta'khudhu al-hubub li man' al hatta tusalli ma'a an Hakuna ubaya mwanamke kuchukua hizo tembe kisha akazitumia mpaka apate fursa ya kuswali na watu katika mwezi wa Ramadhani vilevile vile apate fursa ya kufunga pamoja na watu eh? kwa sababu wakati mwingine inakuwa kufunga pamoja kuna kuwa kuna raha na tunapeana mtu nguvu kwa sababu sote tuko katika hali moja lakini kipindi cha kulipa huko huko mwenyewe hmm? watu wote wanakula wewe umefunga tu wakati mwingine inakuwa ni, ni uzito Kwa hiyo Sheikh asema hakuna ubaya lakini akasema bi sharatin dhalika saliman la yadhurha. Ziwe hizo dawa ni dawa ambazo zina usalama, haziwezi kumdhuru mwanamke. Sasa hapa katika sharti hili ndipo ambapo utapata kuwa hizi dawa hazifai kutumia kwa sababu zina madhara kwa kupitia wale wanyuzi ambao wanajua Masala haya madokta kwamba hizi dawa zina madhara ikiwa hazito kuwa na madhara shekhe amesema ni jais kufanya kutumia an mushawarati litabil kwa mtu kama daktari kwamba mimi nataka kufanya hivi waonaje kwa sababu masala haya huwezi kurudi kwa ulama ambao ni wa dini kwa ulama ambao ni wa wale ambao walobobea katika masala ya, ya tiba sasa unakwenda kutaka ushauri kwake Waan muwafakati wa fakati min zawjiha na vile vile huyu mwanamke lazima kue kuna itifaq kati yake na kati ya mume wake sio mtu atajifanyia tu jambo na mume hajui kwa wengine hawapendi mambo kama haya hata kuna baadhi ya wanawake hutumia hizo dawa za kuzuia mimba kwa mume wake kufanya nini kujua ni makosa makubwa sana utakuwa unavunja heshima ya mume wako unavunja kile cheo ambacho mume wako anacho yeye yeah, ataka watoto wewe umeambiwa kule hospitali na washauri wengine zuieni mimba maisha magumu msizae sana kada kada kwa hiyo ni masala ambayo pia mpaka mume awe yeye ameridhia jambo hilo hatta la tadurra nafsaha fakwa ya munkasi yakajdhuru nafsihi katika kutumia matembe kama haya wa hatta la ta'siya zawja hatta vile asija khalifu mume wake na kumuasi mume wake fa idha kana an tashawur wa an ihtiyat min jihati salama min ad fala bas ikiwa ni kwa ushauri mmeshauriana wewe na mumeo vile vile mmshauriana wewe na daktari kuwa dawa hizi hazina madhara zina usalama fala basa. imam ibn baazi asema hakuna neno wa hakadha fi ayami alhajj na vile vile katika siku za haji wanawake aweza kutumia zile ikiwa hazitokuwa na madhara katika mwili wake lakini ikithibitika kisheria au kikitiba kwamba Hizi dawa zinamdhuru mwanamke. Wakati mwingine zaweza kufanya ile damu ikawa yatoka kila wakati. Kama vile wale wanaotumia dawa za kuzuia mimba. Mara nyingi wanapata madhara ya kubliti. Damu inakuwa inatoka gistihaba amejisababishia yeye nini madhara. Hii katika haya maneno golbazi amezungumza katika majmoo alifatafata e, zake zilizo kuwa kiulizwa وقال الاخرون جائز والاولى تركب وningine wakasema ya fa lakini bora nikufanya nini ni kuachana nazo wasababu fidhalika wakatoa sababu zao an taraka salati wassiyami wattawafi bilbayt ayyam alhayd ibada ni kwamba kuacha swala na kuacha kutufu alkaaba na kuwacha saumu wakati wa hedhi hiyo ni ibada kwa sababu mwanamke atakuwa nafata amri ya nani? Allah Subhanahu wa ta'ala Allah ndio amekuambia wakati huo usifanyi ibada ya swala, usifanyi ibada ya saumu na usifanyi ibada ya tawafu. Allah ndio amekuambia. Kwa hiyo kule kuwacha ibada wakati huo kwa kipindi cha hedhi ni ibada kwa sababu gani? kwa sababu wewe umetii amri ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wakasema li'annaha imtathalat amra Allahi ta'ala Watuthabu tusabu li ajli dhalik. Mwanamke akiwacha ibada katika kile kipindi cha Amifata amefuata amri ya Allah na anapata thawabu kwa kitendo hicho cha kuacha hiyo ibada kwa sababu Allah amemwamrisha awache koi hakuna haja ya kujidafutia kuzuia ili ni swali allah anasema usiswali we uta kufanya nguvu sasa ngoja mimi nizuie nifanye nini ni swali utakuwa unashindana na, na amri ya allah subhanahu wa taala kisha wakatoa wa dalil nyingine wakisema anna dhalika yushbihu muhawala tagyir khalq Allahi taala anha na ni kwamba inafanana na kule kubadilisha maumbile Allah subhanahu wa ta'ala Allah yeye ameweka kwa kila mwezi mwanamke lazima atatokewa na jambo kama hili sasa we unataka kubadilisha maumbile haya ukaleta maumbile mengine kwamba kuzuia yale maumbile yasifanye kazi kwa hiyo utakuwa wewe unaingia katika mlango ta wa tadghir tabaraka wa ta'ala نا بله بله وقال ان دليل نيغينه انها تسبب لها المرض وين بك مسببشيه مراهنكه نين امراض الشيخ اديمي رحمه الله تعالى اسمع لا تستعمل هذه الحبوب وانمك استعملي هذه التمبه لانها ضاره بسبب تزمدو او زنذر التمبه كما ثبت ذلك عندنا بقول الاطباء asema kama vile ilivyothibiti kwetu sisi kwa kauli za wale madaktari wamethibitisha kuwa hizi dawa zina madhara kwa kwa wanawake walatibaa fi hadhihi al marji'una asema shekhe na madokta katika mambo kama haya hao ndio marjia yetu wakati kutaka kujua hii dawa ni nzuri au si nzuri kwa nani kwa wale eh, medicine eh, watu kuangalia madawa au madaktari naam fayadhkuruna anha adraran kathira madokta wanataja kwamba hizi dawa zina madhara mengi mno siku moja rasulullah sallallahu alayhi wasallam dakhala ala aisha aliingia kwa mke wake aisha radhiyallahu ta'ala anha wa hiya tabki fi fijjatil wadaa hal kuwa Aisha alikuwa analia katika Hija tulwada Fakala laha mtume akamwambia malaki una nini mbona unalia fa anaha la tusallim Aisha akamueleza mtume yakuwa ye haswali kwa sababu gani ameingia katika siku zake qala mtume akamwambia hadha shaytun katabahu Allahu ala banadi Adam hiki ni kitu ambacho Allah tabaraka wa taala amekiandika kwa wanawake wote wa Adam si kwako wewe peke yako Aisha kama vile mtumi amliwaza mke kwa wake kwamba usione unyombe, usione udhaifu hiki ni kitu kiko kwa wanawake wote ambao ni wanawake wa nani wa Adam اخرجه البخاري ومسلم حديثه امبوكيا الامام البخاري وغيره مسلم والامام ابو داود وغيره قال الشيخ الوهيمي الشيخ الوهيمي ketika kushareesha maneno haya yasema والواجب على المراه أن ترضى بقضاء الله وقدره واجب كمان امكني كرذيا قدري الله نقضاء يا الله هو ده الله قد قضى an takuna hadha fi kulli shahr wa qaddara dhalika alla na amqadiria kuwa mwanamke katika kila mwezi lazima atatokea na nini na hii lazima mwanamke aridhie kwa hilo akasema shekhe Fannabiyu an nabiy sallallahu alayhi wasallam qala na mtume amesema hadha shay'un katabahu allah ala banati adam Hikini kitu ambacho Allah Tabaraka wa taala ameandika kwa wale mabanati wa Adam au wanawake wote ambao ni wa Adam alayhisalam tasliyaa laha ntimu aliyasema haya kumliwaza Aisha usione kuwa ni wewe peke yako bali ni wanawake wote ulimwenguni wako na hali kama hii Ya'ni laisa khasatan bika fa kullu banati Adam yatiha ya lheiru kusioni ni kwako peke yako wote wanawake wa Adam alayhisala wanajiliwa na nini na hezi Lidhalika aqul akasema kwa hivyo ninasema shekhe uthaimin Asema hivi la tastamili hali alhub usitumie hizi tebe walhamdulillah na allah sifa njema zote za mustahiki yeye insumta eh mwanamke ukifunga Fabi bi amri hiyo ni amri ya Allah Tabaraka wa taala wa in aftarta na ikiwa hautofunga ukala fa Fabi amri llahi aidha hiyo pia ni amri ya nani ya Allah subhanahu wa taala kwa hiyo kule kufunga ni amri ya Allah na kule kuwacha kufunga kwa sababu uko katika siku zako ni amri ya nani ya Allah subhanahu wa taala kwa hiyo tutijebushieni sana wanawake na mambo kama haya yana madhara mengi sana madhara mengi sana utapata wanawake wanapata kutokana na haya matembe ya kisasa ambayo yamekuja kuvuruga na mna ya kimaumbile ya mwanadamu Allah tabaraka wa taala atujalie mnalldina istamiuna alqawla fattabi'una ahsana wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin